Крудовата експлоатация, която не започва на полето или в оранжерията в чужбина. Тя започва много по-рано. В квартала, в липсата на информация, в подвеждащата информация, в обещанието за лесна работа или пък бързи пари. Как се прекъсва тази варига още преди заминаването, какво показват данните от терен? Защо доверието е ключово? Добър ден казвам на Камелия Димитрова, основател и директор на организацията Дигнита. Здравейте на вас и вашите слушатели. А, това е организацията, която прави мащабни анализи за уязвимостта на нашите мигранти. А на телефонната линия е Ирина Илиева, здравен медиатор от Шумен. А, тя познава проблемите на хората в кварталите Еверест, Витуша и Бялата пръст от първо лице. Здравейте, госпожо Илиева. Здравейте на вас и на вашите слушатели. И а, двете ми гостенки работят директно с уязвими общности и знаят как изглежда рискът отвътре. Говорим за мечта, нали така, която за хиляди българи и българки често се превръща в капан. Нидерландия, страната на лалетата, възможностите, високия стандарт. Според статистиката там официално живеят около 35 000 българи, но реалният им брой вероятно е много по-голям. А за мнозина от регионите на Шумени Кърджали, това се превръща в спасителен пояс срещу бедност и липса на перспектива тук, у дома. Какво се крие зад обещанията за лесни пари осигурена квартира? Да започнем с госпожа Камелия Димитрова. А, да, действително, Холандия се възприема като страната на, на ограничените възможности от а, нашото язвими мигранти. А, това, което установихме, че те винаги тръгват без подготовка. Тръгват само с една приказна представа. А, тръгват а, след като някой от а, общността има казало, че има работа и могат а, веднага да се включат. И много често те се озовават в различни схеми на експлуатация. Това е един спектър от а, схеми. А, в експлоатация, удържане на средства, на в много тежки битови условия и също много лоши условия на труд. Стигали сме дори и до случаи, които имат признаците на трафик с цел трудова експлоатация. Защо тогава тръгват? Питаме Ирина Илиева, здравен медиатор от Шумен. Защото не знаят какво ги чака. Така ли? Точно така. Едно, че не знаят какво ги очаква. И втората причина е това, че те имат предложения от хора, които ги познават. Много често това са техни близки, техни приятели, които злоупотребяват за тяхното доверие и тяхната трудност в момента. Госпожо Димитрова, вашия последен анализ на Дигнита се фокусира върху проекта прекъсване на веригата. Какво показва проучването? Кои са най-големите червени флагове, че една оферта за работа е всъщност капан за експлоатация? Когато тя няма ясни условия на труд, когато така нареченият работодател а, не предлага предварително договор на езикът на мигранта, съответно на български язик, който може да бъде лесно разбран и когато а, условията, които предлага, възнаграждението, които предлага, са всъщност доста по-високи за сектора на заетост. Но те няма как да знаят тези хора, които тръгват на там, какви са обичайните възнаграждения, т.е. какво трябва да знаят предварително и как да го проверят. Интересното е, че тази информация съществува навсякъде. Има информация на български язик, по отношение на условията на труд, не само за Нидерландия, но и за всички европейски държави. И ние, всъщност, ги насърчаваме преди да тръгнат, действително да проучат какви са тези изисквания. Има и административни изисквания, и какви са а, условията на труд, какви са стандартните възнаграждения и най-низките възнаграждения за съответната държава. Т.е. да се подготвят преди да стегнат багажа. Споменавате в докладите си за припокриващи се уязвимости. А, какви са те и защо за хора от шумени кърджали а, въжи това най-общо съгласие с тежки условия при положение, че знаят, че може, могат да бъдат експлуатирани? Защото э, нямат альтернативи в общностите, в които те живеят. Ние работихме в сегрегирани квартали, където хората са с по-низки степени на образование, липсват им квалификации, а на труда, въпреки че кържили един економически център, не предоставя възможности за ниско квалифициран труд. Съответно, там ни казваха, альтернативата за мен е да работим тук за 800 лева. Това беше тази пролет, не преди 10 години. Знаем какво означава 800 лева. И заради това те тръгват в Нидерландия, защото смятат, че ще получават повече от 800 лева и са склонни да работят в много Тежки условия на труд в фабрики, а, говоря за тези за нерегламентирания труд, защото знаят, че альтернативата им е по-тежка и защото в общността издържат болни родители или възрастни хора. Казахте за това право на договор на разбираем език. Защо той е толкова важен според нидерландското законодателство? Защото той гарантира едни права, от които съответно мигранта след това може да се възползва. Много трудно се защитават правата на уязвими мигранти, ако те не са някъде разписани. Разбира се, това също е възможно, но този договор ясно постави условията, изискванията и правата на съответния мигрант и съответно след това вече много по-лесно може да се докаже тази експлуатация. А, само че лесен ли е пътя към този договор на разбираем език, защото те, тръгвайки на там, те се ориентират по някой, който им казва: ще намеря работа там на място, ще направим договор. Няма проблема. Вече отивайки там на място. Вероятно това се затруднява като процес и никога не стигат до подобен. Тя проблема е, че. Тази информация е налична. Ние имаме и трудови посредници, имаме службата ЮРЕС, имаме и сайтове, които са разработани от Нидерландското държава специално за уязвими мигранти, но те не стигат до тях. Проблемът е, че а, те нямат доверието към институциите, навъд, нямат навика да потърсят информация от институциите. И това ние казваме, институциите трябва да отиват много по-близко до тези общности, за да можете по някакъв начин да ги насърчават и да им показват наличната информация. Сами тези мигранти няма, няма да я потърсят. Да, обаче самите институции, българските или пък нидерландските, това е една абстракция. А не може да се мине без хора, затова наистина ми се иска сега с Ирина Илиева, която е здравен медиатор, на терен в Шумен да разберем как става тази работа на терен каква е атмосферата в тези квартали Еверест, Витоша вярно ли е определението къщи големи хорен няма? Точно така само да добавя и това, че аз съм здравен медиатор в село Ивански община Шумен но имам поглед и в кварталите в град Шумен, защото едновременно аз съм и областен координатор на колегите от Шуменско област, така че имам ясната представа и поглед върху нещата. Да добавя и едно питане. Разбирам, че вие самата имате и опит от Нидерландия като а, човек, който е работил там, а, в, като мигрант работник, така ли? Да, живяла съм и съм работила 8 години в Нидерландия, в Лейдестад, което е близо на 40 км от Амстердам, провинция Флеволанд. Така че имам представа как стоят нещата. Била съм свидетел на такива схеми. Тъй като аз съм човек, който проучва нещата от начало и трудно се доверявам, нали, преди аз да съм сигурна в нещата, бях първият човек, който беше започнал легално работа с трудов договор. Mm -hmm. А, този опит случи... помага ли ви? А да, кажете, довършете да какво, какво се случи да, но това. се случи така, че бях свидетел на много схеми в които доверени познати лица а, употребяват с а, трудностите на живот в България на хора, които са бих казала много язвими маргинализирани общности които са неграмотни, които са необразовани, не, не умеят да четат, не разбират от нищо и сляпо се доверяват на всичко казано от техните познати и приятели. Как работите на Тарен сега в Шуменско? Този опит от Нидерландия помага ли ви? Вие, вероятно, разказвате непрекъснато тази история, какво сте видяла, каква е схемата, какво се случва, ако човек влезе в такава схема. Успявате ли хора, които са решили да заминат, най-малкото да си отворят очите предварително? Да, защото преди години а, нали, беше така, сляпо се доверяваха, но сега вече хората са по-информирани, защото обикаляме на терени и казваме как станават нещата, какво трябва да наблядат, какво трябва да питат като информация за сигурност. Но все още има такива, които нали, се доверяват и, и, и а, търпят последствия от това нещо но в този етап от време вече бих могла смело да кажа, че хората са информирани и все по-малко хора вече биват на трудова експлуатация. Кое най-често изненадва хората, когато за първи път чуят за рисковете? Ами това, че са толкова доверчиви, че просто дори не си правят труда да помислят по-надълбоко в нещата. А, как се справяте с а, увереността? Това на мен няма да ми се случи Много често нали? хората така А, да, да, това може да се случи на някой Но на мен е никога. никога имало съм такива случаи Когато нали, обяснявам Информирам дадено лице Но то просто казва Това ми е родина, няма как да ми нали, навреди И там ще направим нещата на място Всичко е сигурно а как мислите, какво в най-голяма степен липсва на тези хора? Липсва информация, липсват альтернативи или липсва защита? Ами би казала, че липсват и трите неща, най-вече информация, защото човек, когато не е информиран, много, много лесно се подава на манипулации на, на, на различни схеми. Липса на защита не, не толкова, защото а, когато имат информацията, да речем, къде могат да се обърнат, а, биха могли а, да получат а, тази защита. Но пак казвам, нещата ако не са а, доказани с подпис на трудов договор и така, ако не са легални, няма как да получат тази защита, защото нищо не може да се докаже. Добре, договорът кога? преди заминаването да е в ръцете на хората, които тръгват или а, какво да правят, ако им кажат, като дойдеш там, на място? Ами много от случаите, когато дойдеш там, на място, защото а, до сега откровено не съм имал случаи, в който дали предварително да е договора в петни разе, всички случаи са договорите се правят на място. Но интересното е, че в много случаите, защото холанските работодатели знаят как е системата пред тях, знаят, че носят много голяма наказателна отговорност и се спазват всичките неща, предоставят договори, но посредниците между хората жертви на трудова експлуатация и работодателите, те са хората, които се облагодетелстват и които правят схемите. Разкажете ни за трудностите с настаняването. Ние си спомняме репортажи а, от Нидерландия, но и не само за това, че мигрантите, ми, работниците, които а, работят като мигранти, плащат по 1200 евро за легло в много пренаселени стаи, само и само за да останат а, там и да не са на улицата. А, и това ли зависи от посредниците и как а, да се справят хората, които Тръгват без така, какво ги чака? Тези хора, които тръгват нали, на сляпо доверие без информация, та, тръгват най-вече от тези посредници, защото те са хората, които им осигуряват квартира, меко казано, квартира, в която да речем в стая живеят по 5-6 човека, или пък квартира, която са семейно, мъж и жена, но. Толкова е скъпа, нали, сумата е голяма за, за плащането на найма, че просто хората не им остава нищо от това, което получават. А плюс това, работодателя си плаща пътните разходи на лицето, ако не е в същия град, да речем. А, но посредника се взима още два пъти допълнително по-толкова от хората на ръка. А, взима се пари, за, за да речем, за, за пазаруване в. А, самата квартира на хората. Има много случаи, когато има по-тежки случаи, когато посредникът взима даже и дебитните карти на хората и вследствие той тегли той дава за плащането им. А какво се случва, ако имат нужда от здравна помощ на място? Какви са рисковете при достъп до здравеопазване? Ами, абсолютно никаква, защото работодателя в Нидерландия, нали, всеки работник си плаща само здравните осигуровки, а на тези, които са нали, без адресна регистрация официална на Нидерландска, нали, им се плаща на минимума, който е работодателя, но в случай те, те нямат личен лекар там, нямат понятия, нямат информация и когато много от случаите са тежки, а, аз вече имам връзки с друга фундация, която оказва безвъзмезна, безплатна помощ на такива пострадани хора. Mm -hmm. а, разбирам, че от работата ви на терен като медиатор, всъщност вие им разказвате всички тези неща, когато разберете, че дадено семейство тръгва да се изнася за да работи майките, бащите, предупреждавате ги. А, как бихте описали момента, в който един човек след среща с вас или едно семейство променя решението си и взима, взима съдбата си в свои ръце. Ами, все повече, нали хора а, вече от а, моята общност, където съм на място на терен, а, вече са информирани до такава степен, че а, вече сами могат а, да се справят, сами търсят работа по а, трудовите бюра. Uh, Т.е. Нали, прескачат, нали, прескачат този, това стъпало на посредника, който може да, да ги прескачат. подведе. Uh -huh. Да, прескачат, защото вече имат информацията и отиват да си търсят работа в самите трудови бюра. Все още ли има риск от кражба на лични данни, схеми с банкови сметки, изпиране на пари от незаконно, отглеждани включително плантации на марихуана, такъв тип неща? Т.е. има ли досек с организираната престъпност, който би могъл да бъде ефективно спрян? Ами да, имаме информация такава, все още има вероятност за такава опасност на хора, които нали, са малко по-неграмотни, защото а, тези предложения пред тях идват от а, хора живеещи в Холандия, които са холанци, но са нали, от турски происход, а, тъй като хората от а, моята общност а, говорят и владеят турски язик, оттам създават контакти и им се предлагат такива оферти, нали, ще ти помогна за това и това, се подлъгват подписват някакви а, споразумения помежду си дават а, интер, ин, а, достъп до интернет а, банкирането на банковите им сметки по този начин се изпират пари чрез техните сметки. Тоест това вече наистина води до а, влизане в криминална ситуация, която да, потенциално да. е а, допълнителен риск и уязвимост на тези хора. А, много ви благодаря Ирина Илиева, която работи като здравен медиатор на Терен в Шуменско. Аз се връщам към Камелия Димитрова от фундация Дигнита заради тези две мащабни изследвания, които имат върху Шумен и Държали, а, с въпроса а, къде се чупи институционалната верига и защо превенцията остава основно в ръцете на неправителствени, на граждански организации. Госпожо Димитрова, как мислите? Защото ние сме, може би, по-склонни да работим на терен, да се съюзяваме с здравни медиатори, с други медиатори, такива неформални лидери в общността. Съществуват институции. В Кърджели влязахме в сътрудничество с Бюрото по труда, но Бюрото по труда е изнесено извън квартала. То разчита уязвимите мигранти да отидат там, за да се информират, където ще получат тази информация. На места има и трудови медиатори. Нашето послание е отидете по-близо до хората и използвайте и техните говорители, защото дори когато ние от гражданските организации говорим, не винаги нашия език е достатъчно достъпен. Подобни са предизвикателствата и на хората от институциите и за това хора като Ирина, хора, които са припознати в общността се от общността, са много по-добри посланици от нас. Бих казвала, че там се чупи веригата. И за да приключим, какво е посланието от тези изследвания, които правите? Какво искате а, българската държава и българските граждани да знаят? А, посланието е, че има как да се предпазиш. Ние не тръгваме с иллюзията, че ще спрем трудовата миграция към Западна Европа. Това не е нашата, а, нашата цел. А, но има как да се предпазиш така, че да не попаднеш в схема на експлуатация. Има кой да ти помогне, както тук, така и в Нидерландия. И всички а, трябва да работим заедно и по-близо до уязвимите общности. Включително на сайта на вашата организация, но и самите здравни медиатори. Медиаторите могат да предоставят информация за тези организации, които оказват подобна помощ. Така е. Мултиплицирахме този ефект. разпространихме информацията в мрежата на медиатори, бюрата по труда също проявиха интерес да разпространяват тази информация, така че смятам, че тя продължава своя собствен живот и следващата година. Но трябва да има и такова а, съприкосновение между вашата работа и институции като бюрата по труда и основното ви послание, е да отидат на място в кварталите или пък да знаят колко важни са организации и граждански организации като вашите. Точно така. Благодаря ви, Камелия Димитрова и Ирина Илиева фундация Дигнита и един здравен медиатор от Шуменско. Благодаря ви за този разговор. Трудовата експлуатация рядко изглежда като престъпление в началото. Тя често идва под формата на оферта, а проекти като този показват, че превенцията не е плакат. Превенцията е разговор, който не бива да спира, не е кампания, а е присъствие. И за това, за финал на днешния разговор, основните правила за безопасност, които може да видите в множеството информации, информационни брошури, разпространявани от дигнита, никога не давайте паспорта си на никого, не подписвайте нищо, което не разбирате, изисквайте съответният номер и писмен договор, за да може да се възползвате от правата в страната, в която отивате да работите, защото работата в чужбина е шанс, но само когато е законна.